Espero, espero que estiguin tots bé i plens de salut. I el que més d'allò del diners, de la mort, si no, encara no ha arribat, doncs pues ja arribarà. Trecent i pico de dies de l'any que ens queden i tot es n'anirà solucionant. Almenys hem de ser sempre positius. Bé, aleshores, com que comencem un nou any, també vull explicar coses curioses que també es fan al començar el seu nou any. No tots els països celebren el mateix dia del nou any, al mateix dia. No. Per tant, jo ara ja no parlo del mateix dia nostre. Parlo del nou any d'ells. Hi ha llocs, igual que nosaltres tenim les nostres costums, hi ha llocs que són costums completament diferents, no tenen que veure res amb el que vam fer del programa del dia passat, de si el color de la roba interior, que si dels vestits que es porta, que si de les campanes. No, no, cada país té les seves costums i torno a dir que tampoc el dia 1 del nou any és el mateix dia, sinó que és amb altres amb altres mesos del nostre o sigui, quan nosaltres estem durant l'any en un mes qualsevol pot ser el canvi d'any d'un altre país per tant, són d'aquests països que anem a parlar ara. hi ha uns països i que és molt curiós el que fan anem a veure em vaig cap al pacífic Me'n vaig cap al Pacífic, me'n vaig cap al sud del Pacífic. Hi han moltes illes per allà. Illes que, malgrat que estan molt avançades, però també doncs, són molt diferents de, per exemple, les Balears o les Canàries. Així ens entendrem. Aleshores, tenen unes tradicions que les conserven i que aquestes tradicions, molts d'ells, ho fan doncs el dia que consideren que canvia l'any per ells i de tot el que fan és una cosa molt, molt curiosa, però molt curiosa. Primer de tot: és ten la tradició d'un noi, estic parant d'un noi. Vale? no d'una noia, sempre és d'un noi. D'un noi hi ha un moment que es converteix en adult, però aquesta manera de convertir-se en un adult, en moltes societats, vull dir, ni es nota ni es deixa d'entar. Per exemple, es nota en els estudis que passes en un, un institut, per tant, ja passes en una edat de exactament a la que correspon, però hi ha llocs, estem parlant del Pacífic, eh? No estem parlant d'aquí la cantonada. Aleshores, en allà tenen una norma que és aproximadament als 17 anys, 15-16 anys, un noi es converteix en adult. I I. Aleshores quan un, o per exemple, si hi ha, si és en un poblat que hi hagin, no sé, 15 nois que han de celebrar el que fa setze anys igual que el puguin fer ara d'entre 15 dies però setze anys doncs els posen junts, per exemple i perquè faran una celebració que és la que fan allà per convertir-los en adults vale. en aquestes cultures aquestes celebracions són un ritual un, un ritual perquè és el moment que un noi encara no és adult, és un adolescent, passa a ser adolescent. Però té que demostrar que és l'assumament, o sigui, valent, per superar aquestes proves. D'acord. Vale. Anem a veure. Un d'ells, una d'aquestes proves, d'aquestes proves, eh, quan es fa aquesta prova, ja només se'n fa una, eh? però com que no a tot arreu la fan, per això dic allà on es fa aquesta prova, allà on es fa aquesta prova, aixequen una torre, però això l'aixequen, eh?, cada any. O sigui, cada any l'aixequen. O sigui, no és que sigui de, de pedra el la tinguin fixada allà. No. És, per exemple, d'arrels mmm, molt fortes, arrels d'aquestes entre, entre troncs perquè normalment són de poblats, els poblats que tenen selva i tenen de tot, pues, agafen arrels d'aquestes arrels, arrels, com si veiéssim ara una pel·lícula d'aquestes que veus que s'encolumpien amb un arrel de l'arbre, i d'aquestes coses, pues, arrels d'aquestes fortes arrels, i fustes i branques, fan unes torres, unes torres, que arriben, arriben, arriben, eh, o sigui que tot l'any pràcticament estan preparant una torre d'aquestes. 25 metres d'alçada. Saben el que és 25 metres d'alçada, no? Llavors, imaginin-se vostès, per favor, que ara, per exemple, s'està posant de moda des d'un pont, llançar-se lligat amb una corda, i has de ser valent, perquè, bueno, veus a baix el terra i, i a veure si t'esclafaràs allà. Doncs és més o menys aixòs. Aquesta cerimònia és molt antiga, però molt antiga. Però se celebra encara perquè són rituals i el ritual és algo que ja es feia amb els avantpassats. Vale. Aleshores, què fan? El noi que té 15 anys i passarà a tenir-ne 16 és la seva celebració. Però això fan un a un pujar en aquesta torre. Puja en aquesta torre i no t'escales. És Na pujant com si fos un arbre, per entendre'ns. Na pujant, na pujant, com vulguis, com no vulguis, enganxat, no enganxat, el que vulguis. Tenen que pujar. Mentrestant, perquè quasi sempre aquestes celebracions es fan amb, amb illes o amb pobles, amb poblets, amb poblets que tenen que veure amb, no amb ciutats, eh? Cuidado, perquè són celebracions diguéssim, antiquíssimes. Llavors, vale. doncs, què passa? Quan hi ha, per exemple, que n'hi hagin quatre celebracions de quatre nois que tenen la mateixa edat, un ha nascut el 4 o l'altre nascut el 20, jo què sé. El contrari, diguéssim, aquest any és l'any que canviaran de nens, de nois, a homes, no? Doncs, què fan? Preparen les mares, els porten, se'n van amb la família, amb els parents, amb tot plegat, en el lloc on han fet la torre. Quan arriben, es posen els joves, no joves, els més grans, els més joves, que o sí sigui, a tocar tambors, tot, tot, tot, tot, tot, tocant i tocant. Tot, tot, tot, tot, tot. I la gent balla, i la gent balla. Vale. Aleshores, bé, les mares, que són els seus fills que tindran que pujar, estan, tenen por, una paraula, perquè, a veure... 25 metres és 25 metres i este es pot trencar un peu o pot caure a veure, i una cosa és que et vagis preparat per tirar-te i l'altres que caiguis per tant les veus les mares que porten els seus fills doncs que estan amb cuidado mirant com mirant les coses i pensant-ho, d'acord vale. aleshores, primer, no pugem més junts, puja una a poc a poc, bé bueno, el nivell de, de velocitat que vagi puja quan arriba a dalt somriu dir, ja he pujat somriu, saluda ho pot fer -ho amb la mà o perquè segons el poble saluden d'una manera d'una altra i mentrestant a dalt, a dalt ja hi ha dues persones a dalt de tot que no tenen res que veure amb aquests nois que de de noi passarà a home que ja hi són aquests de dalt aquests no es mouen eh? no es mouen si n'han de pujar 3 o 4 doncs ells estan de dalt no es. Mouen. i aleshores tenen en la mà enfiladisses o sigui que són el que aquí també en diem o enfiladisses que és una eh, no és una corda sinó que, és una, que seria una corda natural i, perquè això sí, té que ser natural tot, eh? Llavors, què agafen? El lliguen a l'home, li lliguen unes enfiladisses, com si fossin cordes, i lliguen en el turmell. Aquestes enfiladisses ja estan calculades que es llançarà una persona lligat pels turmells i a l'alçada de 25 metres es tindrà que llençar, però no es pot estrellar, o sigui, no pot, no pot quedar a terra, sinó que pot, té que quedar pràcticament a pocs centímetres de terra. Però, clar, això, el que es llença té que agafar una valentia única, perquè, dius, 25 metres d'alçada. I em llenço, és que si se'm trenca la corda, que no és la corda, sinó que és una cosa natural o vés a saber què es dongués, jo què sé. Pues, ells, quan arriben, se senten valents, no? Se senten. Som un noi i quan tornem demà, o aquesta tarda, o aquest migdia, o quan baixi, ja seré un home. Vale. Llavors, una vegada té els turmells lligats, li diuen ja et pots llançar quan tu vulguis, Ni el, ningú el toca, ningú rep, però... Ell, des de dalt, veu la seva família, els amics, en fi, els tambors, la música, uns altres ballen, tot això ho veu. Sí que tens que fer-te molt valent, perquè llançar-te al buit d'aquesta manera és molt gros. Bé, bueno, és el mateix de, del pontí, no? el mateix. Vale. Aleshores, quan el noi ja s'ha llançat i ha quedat a, re, a 20 centímetres del terra, o sigui que estava calculada la aquesta enfiladissa està calculada per entendre'ns i és forta perquè són, són de puestos que la, la regió són fortes, o sigui que aguanten bé, baixen i quan arriben allà tothom, bravo! No diuen bravo, però fantàstic, meravellós! Bueno, per què? Perquè ha baixat amb la velocitat, però quan ha arribat a baix ha fet ha fet com, com si diguéssim una corda que tira una mica amunt, torna enrere i es queda quieta, sense tocar el terra. Bé, llavors la mare del noi que s'ha llançat, d'aquesta manera, agafa el joguet preferit del seu fill, d'aquest que s'ha llançat, i ho ha fet perfecte, i llença aquest joguet al en tot, el, en tot el, aquí hi havia gent que ballava i amics i amigues i portaven sempre porten les criatures. Donc pues, len perquè el joguet, si és que té un joguet pues un joguet sin tenia dos aquest noi o tenia alguna cosa que li agradava, s'ha acabat. Ja no ets un nen, ets un home. per tant això no ho necessites. ho donarem en els petits. I llen-se a sobre de la gent perquè cada un agafilo que creï per donar-li en els seus fills quan el noi el deslliguen dels, dels turmells, va ja, ja és un home, ja és un home, ja té que parlar diferent, ja té que moure's diferent, ja té que amor una paraula, té que ser diferent. Aleshores, què passa? Quan baixa, doncs les noies ja comtes de veure un noi, veuen un home. A llavors és una altra etapa de la vida tant de la dona com de l'home. Però, però, sí, el noi, quan ha saltat d'aquesta manera, n'hi han alguns que tenen tanta por que ho retrassen i tot de fer això, però és que si no n -n no els consideren mai homes, consideren que és un noiet sempre. Doncs resulta que el... aquest noi que ja s'ha convertit amb home, quan es llença, quan arriba se li diu, el que sigui el que sigui el jefe del grup més igual, de la tribu, del que sigui, quan arriba a terra, que encara està pràcticament penjat pel turmell i l'han de despenjar, ja li canten i li diuen que des d'aquest moment li diuen t'has convertit en un adult i tens drets a la independència i al respecte. O sí sigui que, mirem, per, per fer una... Eh que nosaltres diem, el dia 1 comencem un nou any, o sigui que som un any més vells, doncs ells, aquesta idea, quan baixen, o sigui, també és una cosa d'aquest tipus. O sigui, soc un nen, em converteixo en un adult. O sí sigui, són coses curiosíssimes, però, però, però, però és que s'ha de respectar totes les costums que puguin tenir diferents països del nostre. O que en sortin de noves. Perquè podria ser també que sortís alguna cosa que ara en aquest moment no hi és i potser d'entre dos anys quan diguin començar l'any nou, sorti alguna cosa nova completament. Que aquesta que he explicat segur que aquí no es farà, no. Es fa sobretot, ja us he dit en el lloc del Pacífic però del Sud. Però són coses curioses, per tant, per això no l'he volut parlar. Bé, tot doncs més per vull sense acabar el temps a més amigues del programa d'Est Cultura fins la setmana vinent. Adéu, adéu, adéu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura